O mare, Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim oriunde Lăudăm și mulțumim lui sublim El mi și sfânt, și și pe pământ, el tată, și sfânt. Vom petrece următoarele 30 de minute împreună, iubiți ascultători, cu ocazia programului le 070 adus din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții prin preotul Valeriu. Astăzi, pentru început, vom avea cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, versetul 17 de la Luca de la capitolul 5, asupra căruia am avut deja expuse o serie de cugetări le vom continua astăzi, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe un credincios slujitor al său, după care, cu voia Domnului și tot prin bunăvăința dumneavoastră, vom continua cu celelalte versete care îl urmează. Înainte de aceasta însă aș dori să vă relatez o întâmplare adevărată care a avut loc în viața marelui evanghelist Sadhu Sundar Singh. Probabil că mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți. Acesta a fost un indian care s-a întors la Dumnezeu, a suferit foarte mult, este un fel de... Urmaș al apostolului Pavel, dacă am putea spune, gândindu-ne la suferințele prin care, am trecut, prin care el a trecut. Desigur, cei care au citit despre viața lui știu la ce mă refer. Iată acum o poveste adevărată din viața lui, din viața tibetanului Sundar Singh. Povestește el. Trecem într-o iarnă prin munții Tibetului. Era un viscol puternic și un ger cumplit. Drumul era tot mai greu. Simțeam cum scad puterile din ce în ce mai mult. Mă biruia frigul și înghețul. La o răspântie, văd un om căzut în zăpadă. Era aproape înghețat. Era un tibetan aproape mort de frig și îmi dă să înțeleg prin semne că era pierdut. Dar eu nu-l puteam lăsa în drum, așa că l-am ridicat în spate și am plecat cu el mai departe. Povara era grea. Și pe măsură ce înaintam cu el în spate, simțeam cum mă încălzesc. Eram aproape înghețat când l-am găsit și acum mă trec sudorile. Și el, la rândul lui, simte căldura mea și începe să se dezghețe. Am devenit un fel de cuptor pentru el. Era aproape mort și acum îl simt că începe și el să se miște. Resimt o mare bucurie care îmi dă puteri noi pentru a continua calea cu povara în spate. Înaintez cu greu prin nămeții de zăpadă înfruntând viscolul și în sfârșit zăresc un sat. Suntem mântuiți amândoi. Tibetanul ar fi murit fără ajutorul meu, dar și eu aș fi pierit fără el. M-am mântuit pe mine, mântuindu-l pe el. Iubiți ascultători, prezentarea aceasta este cât se poate de semnificativă. Mulți dintre noi nu avem pace pentru că nu vrem să renunțăm la noi înșine și să mergem să ne împăcăm cu cei care sunt greșiți față de noi. Mulți dintre noi ne zbatem în sărăcie și în groaza zilei de mâine, pentru că nu vrem să îngrijim de sărăcia celui de lângă noi. Mulți dintre noi suntem lipsiți de bucurie, pentru că nu vrem să ne îngrijim de bucuria celui de lângă noi. Și expunerea aceasta poate merge la infinit. Adevărul acesta este de altfel o nouă prezentare, o nouă față a lucrării de mântuire pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Domnul Isus ca să ne mântuiască pe noi, n-a rămas în cer de acolo să ne spună predici frumoase, n-a rămas de acolo să ne facă declarații de dragoste, așa cum obișnuim noi să în duminica și în restul timpului să-și vadă de măreția lui din cer. Nu, nu, a venit aici jos pe pământ. Și la fel ca s-a dus în Darsing, a mers cu noi prin zăpada aceasta a păcatului, prin starea aceasta de moarte și ne-a purtat în spate. Purtându-ne în spate, prin aceasta ne-a încălzit pe noi înșine și a putut să ne readucă la viață. Dacă am face și noi la fel cu semenii noștri și dacă am duce în spate nevoile lor și spirituale și materiale, i-am încălzit și pe ei, ne-am încălzit și pe noi și ne-am găsit salvarea. Ajută-ne, Doamne Tată Ceresc, ca în minutele care urmează și stăm înaintea cuvântului Tău, să învățăm mai adânc lecția aceasta, să nu mai căutăm rezolvarea nevoilor noastre în nicio altă parte, cât nu se găsește decât în a purta poverile celor din jurul nostru după modelul pe care ne l-ai dat în Domnul Isus. Dorim să facem și noi lucrul acesta prin puterea ta, sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, spre slava ta și bucuria noastră. Amin. Să modelezi mereu din humă soare, să faci din întristare bucurie, din umilință treaptă de nălțare e slujba sfântă rânduită ție. Din umilință treaptă din înălțare, e slujba sfântă rânduită ție. Să faci din umilință treaptă de înălțare? Ce paradox! Dar nu este întreaga viață de credință un paradox? Oare cum a căpătat Domnul Isus numele care este mai presus de orice nume în ceruri, pe pământ și sub pământ? Nu prin umilință, el a venit, s-a coborât, a luat chip de rob, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat. Toți acei care se pleacă în umilință înaintea lui Dumnezeu și primesc și umilirea care li se aduce din partea oamenilor vor fi înălțați de Dumnezeu la timpul și la vremea Lui. Despre aceasta putem să fim tot atât de siguri, pe cât suntem de siguri că Dumnezeu l-a înălțat și pe Domnul Iisus Hristos, la timpul și la vremea Lui. Iubiți ascultători, suntem în Luca la capitolul 5, versetul 17. Citim acolo că într-una din zile Iisus învăța pe noroade, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Poporul se înghesia în jurul Domnului Sus, însă, pentru învățătura teoretică, poporul era greu la pricepere. În schimb, avea un simț foarte fin pentru viață și realități, adică se convingea când vedea învățătura întropată în lucrări și în trăire practică. Prin aceste lucrări, socoteau pe omul din fața lor ca pe trimisul lui Dumnezeu, dăruit cu puteri minunate. Puterea Domnului era cu Domnul Sus, spune versetul ca să vindece. Frumoasă este pânza unui păianjen, dar la ce folosește? Firele ei sunt așa de slabe încât cea mai ușoară atingere le rupe. Ei bine, așa sunt și lucrările omului. N-au nicio rezistență în fața veșniciei. Lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea adevărului său însă, nu poate fi nimicită de nicio forță omenească sau deavălească. Ea înaintează biruitoare din putere în putere, din lumină în lumină, până când va trece hotarul împărăției păcii și odihnei fără de sfârșit. Numai puterea Domnului poate face lucrări minunate. Puterea omului, oricine ar fi el, este bună și folositoare numai când se contopește cu puterea de sus, cu Duhul Sfânt. Domnul nu ne trimite în lucrarea Lui cu puterile noastre proprii. El ne spune, citez Luca 24:49, Rămâneți încetate până veți primi o putere de sus. Orice mișcare a ființei noastre în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie însoțită de putere de sus ca să putem câștiga biruințe și să ajungem la roadă plăcută și frumoasă. Cine a primit puterea Domnului, acela va fi un vindecător de suflete, un luptător viteaz pe frontul Evangheliei și un pescar de oameni iscusit. Citim deci că puterea Domnului era cu el ca să vindece. Acela care este însoțit de puterea Domnului se cunoaște prin faptul că vindecă boli în loc să răspândească boli. El vindecă răni, el nu face răni. El este un balsam pentru toți cei necăziți și bolnavi. Așa era Domnul Iisus. Puterea Domnului era cu el ca să vindece. În textul original, în limba greacă, acest loc din evanghilie este redat astfel. Avea putere de Domn adică chirios Dynamis, ca să arate, să dovedească, vindecând, mântuind. Sau, cum se precizează în altă parte, Dynamis Kyrios era El, adică putere dumnezească, putere de Dumnezeu era El. Observăm că numai cinei i domn, stăpând peste sine, are putere dinamită ca să înfrângă pe toți vrăjmașii, ispite, Rătăciri întuneric, bol și moarte Cine este rob păcatului Rob duhului lumesc Rob duhului de partidă și oamenilor sau eu lui propriu Acela nu are putere Nu are puterea duhului adevărului Adică dinamita de sus Ca să vindece suflete și trupurile bolnave Ne spune înțeleptul Solomon În cartea proverbelor la capitolul 16 versetul 32 Că cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât acela care cucerește cetăți. Numai ceea ce vine de sus dă viață și păstrează viața. Dacă de ce am primit cu adevărat Harul lui Dumnezeu prin credință, atunci avem în noi putere de Domn. Îl avem pe însuși Domnul nostru în noi, după cum citim la Roman 5, 17. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață, deci vor stăpâni. Ei sunt adevărații medici ai sufletelor pe pământ. Ei sunt așa pentru că Domnul din ei este așa. Versetul următor, versetul 18, ne relatează cele ce au avut loc în continuare cu ocazia aceasta. Citim. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă în lăuntru ca să-l pună înaintea lui. Eu întrebare aici. Ce faci tu cu slăbiciunile fraților tăi, credinciosule? Ce va faci? Ori ești nepăsător față de ele? Ori le porți pe la alți oameni bărfindu le Ori le duci înaintea Domnului Iisus rugându-L cu stărință să le vindece? Numai unul din aceste trei lucruri poți să faci care anume le faci tu, când porți pe inima ta slăbiciunile fraților tăi sau pe frații slăbănogi, așa după cum vorbeam despre Sadu Sundar care purta pe neputinciosul acela în spate, abia atunci ești cu adevărat preot al lui Dumnezeu, faci parte din trupul mare lui preot Isus Hristos, care a purtat nu numai slăbiciunile noastre, și și păcatele noastre pe cruce și le poartă și astăzi înaintea scaunului Harului Lui Dumnezeu. Toți creștinii adevărați, toți cei născuți din nou prin Duhul Sfânt, toți aceia care au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor personal prin credință și pocăință, toți sunt preoți ai Lui Dumnezeu, adică sunt mijlocitori în fața Lui pentru frați și pentru ceilalți oameni. Toți sunt, toți trebuie să fie purtători ai slăbiciunilor altora, nu să-i bârfească, ci purtători ai slăbiciunilor înaintea scaunului harului veșnic, așa cum odinioare, în poporul lui Israel, marele preot purta pe piept, pe inima lui, numele tuturor seminților lui Israel înaintea lui Dumnezeu. Ca să aduci pe alții la Isus, și mai ales pe cei slăbănogi, trebuie să-l cunoști tu mai întâi pe Hristos. Trebuie să știi unde se află El ca să nu-i porți într-un loc străin. Cei patru oameni care purtau pe slăbănog știau precis unde se află Iisus, știau precis că El poate să vindece și erau hotărâți în inimile lor să-și ducă prietenul bolnav înaintea lui, neținând seama de nicio piedică. Fericită slujbă este aceasta să duci slăbănogi înaintea Domnului Isus. În adevăr, nimeni și nimic nu poate izbăvi pe cineva de slăbiciune și păcat decât Domnul Isus, binecuvântat să-i fie numele Lui. Din relatările evanghelistului Luca, rămânem uimiți de dragostea pe care o aveau oamenii aceștia pentru prietenul lor slăbănog Dragoste care i-a împins la o altitudine foarte ciudată. Ascultați-mă ce scrie în versetul 19. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. Trebuie să vedem că pentru credința adevărată nu există cuvântul nu pot sau neputință, imposibil căci ea ține mâna lui Dumnezeu în mâna ei și cine ține pe Dumnezeu de mână, poate totul. Piedici sunt multe în calea mântuirii omului, dar dacă el vrea cu tot din adinsă să-și deschide ușa vieții pentru credință, credința dărâmă toate piedicile din cale, de orice natură ar fi ele, ba încă sparge și acoperișul caselor, după cum văzurăm la acești prieteni ai slăbănogului. Într-adevăr, pentru cei patru oameni prietenii lui care purtau săbănogul, se-i viseră reunere piedici care păreau să le zădărnicească planul lor bun. Din pricina norodului nu puteau pătrunde până la Isus. Vedeți, de multe ori norodul este o piedică serioasă în calea omului spre Mântuitorul Isus Hristos, spre adevărul lui Apoi de ce s-o alege de toată lumea să se aleagă și de mine? Așa se aude deseori vorba aceasta în gura multor ușuratici care vor să-și apere starea de păcat și să-și înnăbușe glasul cugetului. Mai poate fi piedică norodul pentru căutătorul de Iisus cu religia lui. Eh se aude pe aici și pe corea, doar nu ești tu mai deștept și mai bun ca tot poporul, ca toți înaintașii noștri. Vorba aceasta se aude printre mulți dintre apărătorii felului de a fi al lumii. Am citit în versetul nostru, fiindcă naveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului. Vedeți, cine vrea să vină la Domnul Isus, acela nu trebuie să se lase oprit de piedici aparente. Dacă tot norodul stă în care, ocolește-l, cât poți, dacă vrei. Nu te teme de ceea ce o să-ți zică, mântuirea ta este mai de preț decât părerea poporului. Spune versetul în continuare că ei Prietenii străbănugului s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămiți în mijlocul adunării înaintea lui Isus. Dacă ușile obișnuite ale intrării la Domnul Isus le găsim încuiate sau astupate, ei bine, atunci să pătrundem prin acoperiș. Însă niciodată să nu ne descurajăm. Credința adevărată? Știe să deschidă locul exact unde se află Isus adevărul. Ea nu dă greș în lucrările ei, ci dă spre Marele Mântuitor, spre împărăția adevărului său. Cei patru prietenei slăbănogului au năvălit înăuntru. Credința reală, neprefăcută, este năvalnică, dărâmă totul din care și nu se lasă până când nu ajunge la Isus. Să spargem și noi ceea ce este făcut de om ca să putem ajunge la Dumnezeu, la felul Lui de a fi, la adevărul și o a Lui. Să ne suim sus într-o stare de cer și de acolo să spargem lucrările oamenilor și în felul acesta să aducem sufletele la Hristos. Auzi s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi înaintea lui Isus. Vedeți, a ajuta pe alții trebuie să fie un lucru serios pentru noi. Cei patru oameni care au dus pe slăbănoc la Isus ne sunt o de potrivită și puternică. Fără ajutorul lor, el niciodată n-ar fi ajuns la Isus. Sunt anumite stări de păcat, când păcătosul nu poate veni singur la Domnul Iisus, ci trebuie adus de alții. Iată, aici ni se arată marea grijă și răspundere pe care o avem pentru acest soi de păcătoși care nu pot veni singuri la Mântuitorul. Ei trebuie să fie aduși de noi, căci prin har am fost mântuiți cu un ceas mai devreme decât ei. Mântuirea multora depinde de noi, de felul cum știm să ne facem datoria față de ei, biruind toate piedicile din cale. Dacă vrem, în adevăr, să facem bine altora, să nu dăm înapoi ușor în străduințele noastre. Dacă într-adevăr iubim pe semenii noștri, nicio greutate să nu fie o piedică în a le face bine. Cel mai mare bine pe care îl putem face cuiva este aducerea lui la Domnul Isus. În continuarea relatării acestei împrejurări, Evanghelistul Luca ne arată la versetul 20 din capitolul 5 reacția Domnului Isus față de atitudinea acestor oameni. Citim versetul. Când le-a văzut Credința, Iisus a zis, omule, păcatele îți sunt iertate. Credința, iubiți ascultători, este temelia pe care Dumnezeu zidește în om minunatul templu al unei vieți noi și cerești. Fără credință, nu este cu putință să se coboare nici un har asupra omului. Dar și credința în sine este un har al lui Dumnezeu, după cum citim la Iudat, versetul 3. Este un dar dat de el tuturor celor ce-o doresc și se deschid pentru primirea acestui dar. Credința, într-un anumit înțeles, este Dumnezeu în om. Un credincios, teologul Carbar, spune în felul următor. Credința este de sursă divină acordată omului de Dumnezeu. Odată ce există credința, prin ea se naște și se dezvoltă posibilitatea de cunoaștere a lui Dumnezeu. Să ascultăm pe fericitul Augustin, care mărturisește limpede și frumos într-o rugăciune în felul acesta. Doamne, credința pe care Tu mi-ai dat-o, Te cheamă, pentru că Tu mi-ai inspirat-o. Doamne Dumnezeul meu! Lumina orbilor și virtutea celor slabi, lumina văzătorilor și puterea celor puternici. Stăpân al zilei și stăpân al nopții, tu faci un semn și toate clipele își iau zborul. Lărgește câmpul cu mele în tainele legii tale. E timp îndelungat de când eu ard în meditația supra legii tale și mă mărturisesc în gloria ta că eu o cunosc și nu-ți nesocotesc, Căci acestea sunt temelii ale descoperirii venite de la tine. Încheia citatul. Clement Alexandrinul, un învățător creștin din secolul II, spunea în felul următor. Credința este un dar, un har, un bun pus în noi. Iată ce ne spune marele învățător creștin tertulian, care a trăit între anii 160-240. Scrie el. Comoarea credinței este cea mai mare taină a creștinismului. Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie limpede, Începutul și izvorul tuturor bunurilor din oameni este credința. Sau cum spunea curajosul Luther, Credința adevărată este o lucrare prețioasă în noi, care ne înnobilează și ne naște din nou din Dumnezeu ia ucide omul cel vechi și aduce cu sine în noi Duhul lui Dumnezeu. Credința îl face pe om un aluat cu Dumnezeu. Cel care s-a deschis ca să primească harul credinței cu adevărat, iubiți ascultători, acela cucerește cetatea adevărului, cucerește cerul cu toate minunățile lui, cucerește focul dragostei veșnice. Cine vrea să vină la Domnul sus prin credință și pocăință, să nu se lase intimidat, nici speriat, nici opri de nimeni și de nimic. Credința adevărată nu cunoaște piedici pe care nu le-ar putea birui. Cei patru oameni, prietenei slăbonogului, au crezut puternic în Domnul Isus că El poate să le vindece prietenul și de aceea au dat la o parte toate piedicile și au venit cu El la Mântuitorul, fiind gata să spargă acoperișul casei unei dintre oameni. Domnul Iisus spune că atunci când le-a văzut credința, a zis Omule, păcatele îți sunt iertate. Se naște întrebarea. Credința se vede? Nu este ea ceva untric, ascuns de ochii oricui? Da, așa este. Credința este ceva ascuns înăuntru, dar tot atât de adevărat este că ea se vede foarte bine. Vei zice ei, da, o vede Dumnezeu sau o vede Domnul Isus. Privirea lui străbate tot lăuntru omului, pentru că El știe ce este om. Însă noi oamenii nu putem vedea în lăuntru omului. Totuși, deși suntem oameni cu vederea scurtă și mărginită, putem vedea și noi credința cuiva. Se vede din faptele și din lucrările ei. Nimic nu este mai absurd spunea Sfântul Iangură de Aur, decât să spună cineva că are credință fără să se vadă faptele acestei credințe. Iar Sfântul Antonie cel Mare sublinia cu putere adevărul acesta. Cei ce au fapte prin credință nu au nevoie de dialectică. Noi știm că pomul nu are gură să spună ce fer este și cu toate acestea își spune foarte lămurit dacă este soi bun sau rău. Cum? Prin roadele lui. Arătăm credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele, ne spune apostolul Iacov în epistola sa, la capitolul 2 cu versetul 18. Așa că viața pe care o duce cineva arată lămurit dacă este credincios sau nu. A spune că ești credincios în vreme ce trăiești în păcat, este o negiobie fără seamă. Am eu o credință vie? Dar ce fel de credință ai tu, dragul meu? O vă cu care vii tu în legătură? O vă ce cu care vin eu în legătură? Credința adevărată se vede pentru că ea este lumina lui Dumnezeu în om, iar o lumină în întuneric. Nu poți niciodată ascunde. Deci spune versetul că atunci când Isus le-a văzut credința, a zis, omule, păcatele îți sunt iertate. Cât de minunat putem să vedem aici că Dumnezeu nu rămâne nepăsător când vede credință în cineva, ci îi rezolvă toate problemele care îi sunt spre bine. A vorbi despre credință, fără însă a te încrede, este același lucru cu a vorbi despre binefacerile luminii electrice, în timp ce te afumi la lumina unui paiți pentru că te temi să mânuiești curentul electric. Iată cum se poate ilustra diferența dintre a crede și a te încrede. Un mare acrobat a făgăduit că va traversa cascada Niagara peste o funie și, într-adevăr, el a reușit și a făcut lucrul acesta. Întorcându-se înapoi, a spus, cine dintre dumneavoastră crede că eu îl pot transporta până dincolo? Și au răspuns toți, da, credem, credem, pentru că te-am văzut. S-a atunci, atunci la primul care era lângă el, a fi mâna și a spus, uite în spatele meu. Acela s-a tras îngrozit înapoi și a zis, „Oh, nu, nu, nu, nu, nu s-a mai dus la unul, s-a dus la altul și apoi avea unul cu care avea înțelegere, zice: vină tu încoace." Acela s-a suit în spatele acrobatului și într-adevăr a făcut experiența. Aceasta a trecut până dincolo și înapoi cu bine. Desigur, înțelegem toți fără să mai explic prea mult că ceilalți care au spus: "Da, credem că tu poți să ne duci", dar n-au avut curaj să se arunce în brațe în spatele lui, aveau credință falsă, neadevărată, mincinoasă. Numai acesta a avut credință adevărată, care s-a încrezut și a încrezut viața în mâinile acrobatului, dovedind prin acesta că, într-adevăr, eu cred, acrobatule, eu cred, maestre, că tu poți să mă duci și am curajul să-mi încredințez viața în mâna ta. Vedeți, dumneavoastră, mulți mărturisim că avem credință în Dumnezeu, dar n-avem curajul să ne încredem în El. Cuvântul Lui ne arată soluția pentru viața noastră, dar noi, în timp ce spunem duminica câteodată și în cursul săptămânii, că da, credem, credem, credem în realitate, însă niciodată nu ne încredem în El sau foarte rare ori și de cele mai multe ori rămânem bazați pe preceptele noastre. Alergăm tot la planurile și la soluțiile noastre și din pricina aceasta nu putem ajunge la pacea și fericirea pe care ne-o dă Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L070, dorind din toată inima să învățăm ca de acum încolo să ne încredem în Dumnezeu predându-ne Lui.